إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتكوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد Falënderimi i plotë i takon vetëm Allahut subhanahu ve teala. Atë falenderojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë që udhzon Allahu azza wa jalla me mshirën e tij të plotë nuk ka kush që e devion dhe atë që e largon dhe e devion nga nga udhëzimi i Kuranit dhe Sunetit e wasallem, e të pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem, me dreçinë e tij të plotë nuk ka kush që e vëddison dhe udhzon Për dëshirën dhe mshirën e plotë të Allahut Azza wa Xal. Salate tere selamet ja dërgoj Muhammed Mustafas, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnikë dhe atyre që ndjekin dhe hapurojn dhe marrin syyrnëk mësimin e pejgamberit alayhis salam deri në ditën e kiametit. Vëllezër të nderuar, edhe pse jemi çënja njerëzore, kriesa më e dalluar ndër krijesat që i ka kriju Allahu subhanahu wa taala, mirësia e dytë pasi që në ka bo njërës, është se Allahu në ka përzgjedhë neve si musliman. E gjithë kjo kur i themi këto fjallë në ligjerata tona dhe në khutbe tona, nuk do në të thotë që na si njërës dhe si musliman dhe si umeti pengamberit salallahu aleyhu e sellem, jemi një qenje tjetër, asesi ende jemi qenja njërzore dhe jemi ata që vazhdimish gabojmë dhe bojmë, se ende që janë kunder njërës. Thënje apo kunder ligjit e Allahu subhanahu atala Për deri sa jemi njerëz dhe jemi në tokë është e pa tjetërësueshme të bëjmë gabime është e pa tjetërësueshme të bëjmë lëshime Pas si që jemi njerëz Po të ishim kanë ata që jemi pa gabime Nuk do të ishim asë një hemë tokë Po do të ishim në me melacet në qevë Prandaj Allahu subhanahu wa taala na e ka lënë një dërrë çel që quhet dera e pendimit, dera e tawbes dhe dera e faljes, por derisa Allahu kët e ka lënë të hapur deri në ditë të Kiametit. Kjo do në të thot dhe kjo do në të tregon ty si musliman edhe pse jem musliman dhe i falë pës kote namazit dhe mundohë është të vëjsh veprat të mira për sëri ke lëshime dhe ke të meta dhe ka mundësi që vazhdimisht i me bo gabime. Pra ndaj Allahu duke e njofë dhe duke e ditë lëshime tonë dhe duke në njofë neve si krijesat të ti që kemi të meta dhe Allahu ka der asnjëherë nuk e mbyll derën ditën e Kiametit. Prandaj si musliman prej besimit dhe i amanit duhet ta dim se ne gjithmonë jemi gabimtar. Qofshin gabime të vogla apo qofshin ata të mëdha. Prandaj Allahu në Kur'an thot: të "O ju besimtarë, kthehuni tek Allahu që të suksesni." O ju njerëz, Pëndohuni të Allahu dhe kërkoni falje vazhdimisht të Allahu Dhe pikërisht Allahu në dretohet neve si besimtar E juhel mu'minun O ju që keni besu O ju që keni dhon shahadetin O ju që, keni, që fërni peskote namazit O ju që mundoheni të vëni vepra të mira Për sëri keni nevoj të kërkoni falje Dhe të kërkoni pendim Leallekum të flihun Me shprej se ju do të Shpëtoni të Allahu azzëvegjel Ja e ju helledhina amenu tubu il Allahi tau beten nësuha O ju që keni besu, pendohuni të Allahu me një pendim të sinqerë Thot o meri radi Allahu anhu kur e komentojnë të thjallë të Allahut Thot pendimi i sinqerët është kur njeri ju largohet prej gjunahe që e ka ba Dhe nuk thejet në të njetin gjuna sa që ka mundësi të kthejet Qumështi i nanës në gjinin e sajë Prandaj pendimi i sinqertë është kur njeriu e bën një gabim dhe pendohet dhe largohet dhe në at xunamon nuk kthehet. Ajo që duhet ta dim dhe duhet ta kemi parasysh se çdo herë që e vanojm pendimin dhe çdo një çdo herë që e vanojm kërkimin e faljes së Allahut për Allahun subhanuhu teala, kjo është një xunamë vete pas xunaqi e kemi bëv praktikisht. Gjdoherë që ti e thu Se nesër do të pendohemi Vetë kivonim i pendimit Do në të thotë se ti e duke e bo një gjuna tjetër Krahas gjuna e që e kivon maherë Pra ndaj djetarë të kanë thonë Se pendimi dhe kërkimi i faljes Për gjdo gjuna që ti e ban Qoft i vogull apo i madhë është vajib, është obligim Dhe gjdo vonim i obligimit dhe vajibit është gjuna në vete Nëse e vonon pendimin prej, pen, prej mëkatit të madhë Këj vonim i pendimit është mëkat i marë, dhe nëse e vonon pendimin për një mëkatit të voglë, kjo është dënim dhe kjo është gjuna i voglë në vetë vonimin e pendimit. Pra ndaj Allah në kërë anë thëtë, wëtu bu ilë Allah i gjemija, pendohunit të Allah në dhe se këtë derë Allah nuk e mshelë as njëherë. Prandaj na si musliman e kemi për obligim ta besojmë dhe ta kemi pjesë të imanit se vazhdimisht njeriu ka nevojë të pendojë dhe të kërkojë falje te Allahu subhanahu wa taala. Është interesant se Allahu azza wajel me çdo punë që na urdhon dhe na drejtohet në mënyrë imperative, është pa dyshim se ajo punë është në dobinë tonë. Na do të përmendin vetëm katër dobi të pendimit dhe të kërkimit falje në Allahun subhanahu wa taala. Pendimi أو كركيمي يفالاس ن الله سبحانه وتعالى إستن باسورين إستن برهچتين الله في القران قال استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين Pendimi dhe largimi nga mëkati e shon bereqetin pre Allahut Subhanahu wa Tala. Ta ashtu si kurse mëkati e zvoglon në riskun dhe e zvoglon bereqetin, po ashtu edhe pendimi dhe largimi prej mëkati e shton në riskun dhe e shton bereqetin. Kjo është e para. E dyta, pendimi dhe largimi prej mëkati njëriun e band të pasën nga mëkati ashtu si kurse linë thmia në ditën e parë. Allahut Kur'an thotë وَإِن يَنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُم ما قَدْ سَلَفَ Sa do që kebo mëkate, sa do që ke, i e kundërvu ligjët e Allahu subhanu wa tala Qëpardo mëkati që kebo nëse në ditën ta në vendohë që ti të pëndohesh nga mëkati që e kebo Allahu të pastron dhe logaritë sikur se ti asë njëherë nuk kebo mëkate Ashtu edhe pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem thot E ta i vumin dhëmbi keme dhe mbe lehu Aj që pëndohet prej mëkati logaritët sikur se asë njëherë të mos ketë mëkate Pra ndaj edhe dobija e tre që e ka përmen djetarët është se njëriju kur pëndohet dhe largohet nga gjunahet që i ka bon Shpëton nga dënimi Allahut Dhe shpëton nga katastrofa si në të dunja Po ashtu edhe në botën tjetër Thotë Allahun Kur'an Wë më kenë Allahum muadhibahum Wë hum jes të gëfirun Allahu e ka vendu lich Allahu e ka vendu këtë princip të ti Se Allahun nuk e dënon një popur Për deri sa ata kërkojnë fale dhe kërkojnë taube Pa këto ishin disa dobin që i kam përmen djetarë Për ndaj nësi musliman vashdimesh duhet të kërkojnë taube Dhe duhet të kërkojnë istikfarë të Allahu subhanu wa taala Nga se njëriju është gabimtarë Si kurse ka thomë për nga bere al-isram Kullu ibnu adem khatta Wa khairul khattaine e të wabun Kred bita ademit janë gabimtarë Kurse gabimtarë më të mirë janë ata që kërkojmë fale dhe bojmë taube vëshdimishtë të Allahu subhanu wa ta'ala. Pra unë e lusë Allahu nazëzëve gjellë që Allahu të namunson që vëshdimishtë të bojmë taube, të bojmë istikfar dhe të mos nëndën vdekja pa taube dhe pa istikfar nga se në atë moment do të jetë vonë dhe do të jetë moment që Allahu nuk e pranon pëndimin. E kulu kauli hadha, wa stakfirullah heli, wa lakum fa stakfiru, innehu hua al-gafuru rahim.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 كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون